الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكثروا ذكرى هادم اللزات يعني الموت ورواه ابن ماجا والترميزي وحسنه ورواه التبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن حبان في وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَاعَةٍ إِلَّا دُوَيَّقَهَا عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَا أَخْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمَ اللَّذَّاتِ يَنَالُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَّاهُ رواه هوط وبرانیو بیسنادن حسنن زما عزت مندو حاضرینو مسلمانان ورو ما ده الله دی کتاب دیوښت میواریشره عنکبوت یو آیات مبارکاستا سلوان دی تلاوت کو او یو دو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارک ہونا د آیات مبارک ترجمه دادا زمونږ استاد سودټو لو ربی کریم فرمایي وَيْنَ دَي دَجْوَند دُنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ مگر دا له ولعب جي ابسياد دي او داسي دي لک ماشوان چلو وکي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ بِشَكٍّ كُور دَ آخِرَت لہی الحيوان خامغا خامخ حقیقت کې د ژوند پیرو لکور دی لو کان یعلمون وای ک چریدا خلق کوید ندا فانی او نیمګړی دنیا به پاغه مشه اخیرات روانه دا یو آیات مبارک د دنیا ټول الخير د دنیا هغه ټول نقشمه خلق کړي وکړه دا کله زې هدایت و مې سوچ کو و ام د قبرستان والو لږ چاوي نهيبه مقصد ډېر خپوېدل ژوندون والو د آیات په مقصد دا سیدر توجه نکړي الله وینه دا ژوند دنیا مگر ابسیاتی او دا سیدی لکه معشومان چه لوګ وکئی ور ماشم ټول رستړی پلوبو اقد ودی ک ګن ماشومان دی په منسکی پرزونی او جنگ می یوی دا زما کور دے بلوی زما کور دے یوی دا مازال پټه جوړ کړي بلوی زالمی پټه جوړ کړي اګه کور کې د دکان خبري کیږي وې د ازمات دکان دی بلوي زما دکان دی خل یو بل په دیوم ټکای مور ته پجړا راشي او ایمانې کور روان کو هغه دکان واغ وسو لک سار چې تیر شي دا ماشومان ستړي شي اګه کورم پځه شو اګه کم پټه دکان جوړ کړو آپځه شو ارغه بهغه او د شو داسي د دنیا ته وګورئ د دې په دې سيزونو د کم وخت نه جنگ ده د چا د بادشاہي په کرسي جنگ ده د چا د وزارت په کرسي جگ ده هر چيز چې سمره وسته نه وي ګل بل نمدار سره ونی وي وسمه پسی شو ازماو زما د ورته کوچا میا بي بس و دې چه دا طول مارکی تاو دا ټول از مکه ده کلی زماشی سور ازی پس چه گو مکه موجود دا اغا نظام موجود ده او اغا جنگ والا خارو تلارد اغا دا بادشاہی کرسی پرتا دا اغا صدارت دا صدارتاو وزارت محلات باقی دی خو غ زورربونو چې پې جګ کړی او غوی په نظر نه راځې د د دویا حقیقت الله د یاې مبارکه کې ذکر کړی چې داګورې داسیدي لکه د معشومانولوې لکه معشوځان ته کور جوړی کله باغ م دی کله وي دوکان م دی پاغي باندې جنگونو پرزونم کوي مور تپ جړا مرزي خو یو سات پس جوړوشي سب نشتا داسې زوي عزت مند په هر کلی په هر ملک په بازي سيزونو جنگ ده خو نو بادشاه فاتشو او نګه دا فاتشو نو وزير فاتشو باز زغه فاتشو لا غيا والله علاوي قبرستان سراغله ندزان دے بردت پارے یو شیر ہوئے وی جمعوا الکنوز لئے انفسهم و ترکوها کماہیا الا قبوراً دارستاً فیها عزوامن بالیا ویدی دنیا و خزانی جمکڑی وی دې قبرونو او الازان ته دنیا او خزاني جمع کړی وي سور سور جدادو نو سور سور خزاني وي مال او دولتو خدا شي پري خلک څنګه چيو چا قبر نن نظام سر جدادي اورو ني وزارت او صدارت اورو ني خپل مال يورو ننک ګوري زاړه قبرو ندي او کدی او ک نستل پاغي کې ریجي دلي اډو کې پراتني لدا دنیا الٰه الامین وای دا سیدل کده ماشومان لو به او د اخرت غکور هغه حقیقتن د ژوند زیرو لو کور دے ز کال تبه همیشه فنا بنی خوشالی بوی خبکان بنی یو زیوالی بوی بلتن بنی وی کاش کدی پویده ندافانی دنیا بی پا اخیرت مخکڑی نوا محریستا سروان دی انستو ابو حریر رضی الله تعالی عنہو فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آلی وسلم فرمایلی دی اکثروا ذکر حازم اللذات دیر ثیا داش ده غشی حازم اللذات چغت دنیا لذتونه خندونه ختمی عدال لفظ بازی شارحین دکریچه حادم اللذات یا پزال سرد حادم اللذات ختمه یہ اغم مرگ ده اې دې کې شک چې د دنیا د بنگلې او لذت او خنشتہ ادا موتبري خن کې جسوګ در نمخ کې روان دی شوکرش تو ادا عالم یو لذت شتا و ایغا شیر آیات کهی چه دا بیخونده کهی اغا مرگ ده دا مرگ زده ورکته شی و ایغا دا مال پاتی کهی گی دا سور لیبه می پاتی او دا خزاو بچی می پاتی کهی گی علاوه تا خاخ کده نیجی پشی دونو دا جنگ ده ها بایی حکر نلک سبریو کنو دا تختیو بو با دا لاؤجی نیجی چستا پار سسده بهر سبا نه جنگ ده هغه زمردي دي برته یو خبر او کو د خوشاندا و یو سړي کور جوړو لودر کوله قیمتي کور جوړ کو که ضرورت دي کور جوړو چې ګناه نه مال غټل څخه ګناه نه چې سلګډې ری حلالي بيشي دا ګناه نه ورل په متهळा شریعت شریت په مقصد باظان پو یول پکار کار دانه چې کور به نه جوړه کار به نه کې پیسې به نه ګټی حاللی پیسې ګټه خو که دا پیسې داسې چې ته دی د پاه د روغ د پاه خییرت خراب دی د پاه د بلو نه ل داستا د خیریت ته دا ده نو کورې کو لا والې نو بس تهار شو کور خود مر شو نو خلک ګمره ډیر شول چې هغه کور کې زنانانه نهغ تللی مړی له خلک را به کېږي مسلمانانتهغیت تپاره تو یا بچې مور ته راغې و دا کور ته شو دا پلار به می هغه کور ته ی شو کمم چې مجوړ کړی وي مورې دهوي یمو دغه قیمتي کور جوړو کړي شورو د دننه کې سپوږې په خبره وایي هغه دنا له ګل تنور نوړو نو هغه نو. چا چې جوړ کړي ورته نوړو چې د پښتنو یو بی دیني نظريه د ويره شپره بش افتتاي د مرغ نو شو داسې تابو جوړ کړي دغه فرض سمرو ریشو تنا وضعیت د روغ دی, رو دی ویلي قبر زن کدن خراب کړي خو هغه کور سره اګور کې تابل بري ساده دغه 23 نو بیا د خپل تکر کا ورزی به در نجور شو بیا پهږي د کیګي نستاغه جامول لزیکیږي دا دغه بچی چې تا دی د پارس سو کړه بیا ځانه کړکا اکثریت بجی فلار د غسل نو ورکه اغله د غسل چن نو ورزی نه شب مرید بسګ غسل ورکه دپلار پا جنازه و پا خخول انو پوئی گی دو دیس حدیث پاک کی وئی دیر رایات کا یغشه چی دو دنیا دا خوندونا بی خوندکی دیر خخورا خو کولا دی خوچیتا دی رایات کو کناغا خوند بچ دیر خشتا بنگ لوا خوچیتا یکینا مرگ رایات کو چیز تیزم نو دی بنگ دی خوند ختم کو درحقلي قيمتي سورلي ديلا او چې سورلي مرزرايات ته نو بادشاہي د مرزرايات ته ابارشين به خل ديشي زموږ د علماو د باذ اياتونو په تفسير کې واقيا ذکر کړي زموږ د مسلمانانو نیکان بادشاہان تیر شوي نيو بادشاہ پکې نوجوان مو عمرې مکه موه باد شام شو دوی اي نه كه ځلک تل او اي انا ملك الشام زباشه موضوع نه لګوره دوبره کوم عمر کې رسول من بادشاہي را لابل او شوا په هغه وخت را بادشاہ هاي وي لا اوس خو دي اسور ازو دي ار الله شان لګوره غسور ازو پسي روب دي سي دم مختصرا وګوره سوګي پري خنه خارذر لجسو کی پرخ ہے حصو کم دم دب... پس سور و بادشاہی دا ور پسې پکاړ دے په خوا بدل تر مرګه په بادشاہی وا د دې آینه کې ځان لګور او په تعجب کې دې کنا صاف یو تا زرو وتا تاسو آتی یو شیر روان بادشاہ دیشر پهړو سمې پهړو سورې کو او وینځ دا تا و و دا تمخ کینه مال مشورته جوړ کړه هغه غریب او مجبور شاعره او فیض مال الله په ذات قسمی زمام مالکا مالا شعر مخینه په سوچ سمج نه جوړ کړه او جته به وخت نه صافی په خلبانې جارې شو دا غشیر بانا دا د بادشاہ ته وای وي وای ممجدی نور خلقو کې کمه عيبونه ګورو تعيبونه تا, تا کې لښتہ دا نور خلک چې پخمو عيبونو نقصاناتو ککړ دیو غندري هي دی. زما مالک هغه پتا کې نشتا اي اوعف استا ر انکفانی دا یو ايف شتا چې فنا برازي د تاریخ لیکي بس بادشاه دا شعر وزرل ور وننوته افتا پکلاتي لرنو شه د ځوان ځواني سره خاور او تلاړو و غشه ډیر ډیر یادي چې هغه د دنیایا دا خوندونه بې خوند کوئ دا د ب نماجهه ترمیری شریوهیې ام سبري او بعضې کتابو دا الفاظمې وا کړي و ف نه معزه کاره هو هدون في دو دا مرغ او تن راته رایات کړه د پتنګي کلاسه تنگ دي د خوراکه نشته جامی نشته د سټوګني کور نشته او چې چا په فقيرۍ کړي رایات کړه فراخي په روزه مرو رایاش ورده یوګه پر دې کور درسې رواننن که زم ما خپل وې نو سبه مې په کوله جامی جامي مې نشته او زاو بچی ما بچناریو نو هو ځوره ځوان لري ګوراکټنګ ځوان دې په فراخه کو ندر آیات کڑے دا مرگ چا پتنگئی کے اپا فقیرے او مشکلات او پریشانو کے فراخی تیرہ گلے بیمار پروتتے دیوی دا خو بیمار مشل کالا اوشول لسکالا اوشول نو مرگی رایات کو او دا اللہ دا حبیب خبری رایات او دا اللہ دا حبیب خبری رایات دے کی چی ما تبو دی بیماری بانے سے ملاوی زما غصیحت والا لنا ملاوی گی زمان پا دی تکلیف ارخبکانې ورته د خوشالۍ جوړ کو ولا ذکرهو فی ساعت الا ذیقها علیہ او شانځ را یا تکړه خو ارس ډیر دی سلف صلی هغه په صحت روغ دې سه کمی دشتا نو چا چې په خوشالو وب نعمتونو کړهت کړه پدیم څنګه روس دې وې دارو سه خو دی خو پاتې کیږي س سلدي د کمیشته خو خود دی او که سخت د شمیر ساګانې دي اللهقرآ شریب سره مریم ان نهنا ع له مع الله و د اے ملائک مکرر دي چې دې سړی کال تیر شو یو می تیره شوه افته تیره شوه راستتیره شوه ساګانې تې شوي. یو بادشاہ یو عالم ته ما ته سوا عز او نصیحت کا ناغور صدايا ته سور مریب وی انما نعد لهم عد الله ای زرزیک لونه ساغانش میرم نا بادشاہ ته وی ګوره دا ساغانې رشمیر دی رز میاشتی کلونه د شمیر دی او چي اوشه ختمي کی خور پسې دیری نه ایزنی شیس حرف کی گی خور پسی نور را روان دے عمر تیری گی خوچی سی لی کلے ناغی پسی نور نرازی نو سم را زرد چدا بختم شی دغ حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہو پسند امراغلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ما فرمائی وَي رسول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَايَلِي اَكْثِرُوا ذِكْرَ هٰذِ الْمِلْزَات دير کيا داشدا شيچا د دنيا خو اندو نا لزتون ختمي چې مرګ دے, دے فإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ لَا خَلَلَ دا فکر د مرګ خیرایار شي که رسډې لی نو کامې کل ا کلي دې غلګم سکي ا غلګم زري زري کي رواه هو الطبرانيو به اسناد حسن ابوذر یو روایت راغله او دا ابن حبان پخپل صحیح کې نورو کتابونو م ذکر کړي ابو ذر رضی الله نو د یو د کېږي م باید الله ششتړې دی لا سم بتړې دی شه لا سم بتړې وایي کلام کین لا سم خوب درځي به دل او وایي کلام کین لا سم بتړې د الله د حبيب خبرې اته وایي دا یو یو خبره کیرز لتاعلا ورکوزک نو بس د زموږ د دنیا او د اخرت د خیر خبره شي ابو ذر رضی الله نو فرمای قُل يا رسول الله ما فما كانت صحف صحف موسی السلام ابو ذر رضی الله نو یماویل یا د الله رسولا ده موسی السلام صحیف سوی قال کانت عبرا كلها وید موسی علیه السلام صحیفو کې ټولې درس خبرې وې هغه دېبرت خبرونه یوسو خبرې دی حدیث کې ذکر کړي عجب توله من آئے کان ثم هو یفرحو موس علیہ السلام په صحیفه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویداو وې زه تعجب کوم چې څوک دا یقینا ساتي چې مرګ برازي الا بیا څنګه مسته خوشاله شو تدري دا خبر ادم دسه ای له تا یو سره په سبب باندې کی اگر له لور بيټو کې او خندا کینته سمې دا لا څنګه سره دی جیوه خبره با حاملې پانسې کی و ایز تعجب کوم چې د چا د یقین دي چې زبم رم اته بیا هم د خوشالۍ او د مستۍ یو انټی رہی زم دې برت خبر اداواد د حضرت خبري بدلنا و رم بیا بيدار شه عجبتو لمن ای قنا بالنار ثم وی تاجب کم داغا چابا رکی چی ددی یقین دی چی اورشتا ایزمونگا ایمان دی چی جہنم شتا او جنتم موجود دے او بیام دے دی درے ما خبر دا عجبتو لی من ایقن بالقد بالقدر ثم هو ینصبو وې تاسو جب کوم چې دا په تقدیر ایمان دې هرڅه دکلي بیا هم زار دوه سړکره دې د جمعات لخوا بل راغې هغه هرڅه ګورې دکلي شوې ورسله دان ویلي چې کسب بکه خدا زینې وي جناب موس په دې نه د جمعات کې چې تندرس کې ادابونه پیژلې دکان بکه نور د دنیا کاروبار بکه دند شریعت حکم دې خ خبره په دوکان نه پسر په لیکلو ده تاسو ګورئ ټول خلک دوکان نه کوي د یو غریب پکې د بچو د رزق درک نه لګی یو پکې سره اغله باندې یو د سبزی دکان دې هغه پکې قرطوشو خپل سرزر خرڅه یې درک نه لګی نو کار پکې خدیرولو کومول ولا خبره ده ډبره لږه وای ژه تعجب کو چې دچا یکل ده په تقدیر ا بې مزار دومره بې انتهاس تړې کړه چې د دیند پارهړو سوزور ځان کې پرې له هو سې شیخ حجومت لو ځان کې پرې خل په کار ذکر چې بای مسجد نه پز ا تاسو مخ کې اورېدلې جدارې څخه زو ځای نې کړي لې بای ها ماشا ځای سره یوزل دا اسمان او زمکه قسم پیدا نو چې الله تقدیر کې لیکلی چې فلانهی زمانه کې فلانه سړی به پیدا کیږي دغه په ټول رزق دومره ای په فلانهی رز بدومره ای په فلانهی بدومره ای بیا چې الله قلم پیدا کو نو قلم لی وی لکا تاسو چې په تر قیامت کېږي نو دې کلي شو هغه په تقدیر قلم نورو شوه او هغه کوو کا غزون باند یکل شي را ته قلم نه نور لیکل کوي؟ او کاغذونو کاغزونو کې نورسه کمې زیاته نه را ځي تا اللهه فرما د تقدیر خللم بس نور شوي او هغه کوو صحیح فبانشي لیکې کېدل غې راته وکي چې یاره طب به د غنټي په دو غنټیو کې چې تاسو باور او رزق مینه ته به کې شي لرورسه اوبای غزا یې شول درم د مور په دې خېټه کې لېکي أغلي کې بیا تازه کوي بخاری شریف حدیث دې بچي چې د سلور میاشتو برابر شي د روح پکې ټول شي او ملک راځي او ابراهیم کې رحيم تسر شي ملک راشي او نظام دي دي اله اله دغه ناغا ملک سپوش کوي ازاكارم ان انسا الله لغجور کو کج نه اي ته مخکرا شامل شه دلته استري دل جانماس وره تاسوچی کم سڑی یو خواب الخواب گو رایی نو ما مانگی داری زوٹی کی بیان دیدار اما نگا دوڑا ہوئی مالا گو لکنه یو خواب الخواب گو رایی بایی آدر د مور خیٹا نو د مور خیٹا کیم رزق کولی کی چی دا بچه دے او دیدے کیولی کی کمو خیالی دا مشران مزنی و خبرات او گوری دیده مسلمان آدیو صوره پشپو پوش مسلمانان را روا لري کله چالو <سؤال> دا ير بيدو لیدا دشي دا ويدا زماده دې دې لیکلي دا حدیث ترجمه لر لکه اي باز سلفو لیکلي چې دا کم کې لیکي ادا قدرتې دې کړلې تا تم دې کو دې کې لیکل تر وګوري لا کو د غيبو فيسلي دي دنیا حکیمانو ډاکټرانو طبيبان څه دي اپې نه پوهيږي لوستاسو خیالي دا درانه مشران دین دا شي ګويهه پداس عمر دې دې لیکلي درېم دغه ژه لیکلو سنورم په ليله تلقدر کې لیکي د کال د رزق په سلیم ملائکو له ور او په زم روزانه لیکل کېږي سوره رحمان کې الله وي كل يوم هو في شان ہر راز اللہ پيو کار کي دي هي پيو يو سكن کي دي کل کي فلانه بنن مړ کيي نن بفلانه پيدا کيي او فلاني سره دور دور مال ده نن ما خامہ پوري ودے زهر سن بيغم کوم حدي فلاني سره نشتا دتب هر سو کوم روزانا زمائزت عزت دو دالیکل کی گی وَيَعَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَانَ بِالْقَدْرِ سُمَّهُ وَيَنْسُوَبُو تحجب کوم چی سوک پا تقدری یقین ساتھی او دے بیا سترے کی گی زان دمرا سترے کڑے هر سلیکلی دی زمائزت اللہ زمان پا لیکل اصول زمان در دری او مر گرے او د حالات و دواجنا ٹول غریبانان در په در شوی د یو کس بيبي بڑا شوډه رلر ناغریشتدارو د حالاتو زو وجه ور نوې جدن ته دی راړې هرڅه وې چې بړې د خپل کړې وله خاورې خپلو رشتہدارو سره د فن کې هو غالي د فن کو دماله پته نه و چې رشتہدارو برېډ غوسه راغلي نو ما په خبر دا مسلو کا شه دی عاجز خاور د دې زیلي کلي وا اے چلا د شاخا اور د کب دی دیکري سو بيبل جي لبوزي تاسو ګورئ د چي زمکي خاور لې کلي او مرهور لبانا کټول مر کنه د جلاړو وسمرا کې بڑ شو د فقه د شهره مدينه مروره خاور لې کړي د شه لې کلي چې د دریاب کې ميان خري په اور کې شرط اعلان لې په دریاب خوړ نو ما چې بيان نو کوش کيا مرګ نه ناسه مالې وزو پره جنگ لگا کړو خوئی چی اللہ علی کری اغیری کلو کی وزوست ہوئی. اذا ما جنگ دی رول ختم کو سمجدار سنے پا لگا خبر اپوئی گی. سمجدار دا پا لگا خبر اپوئی گی. ویزو خود یہ رشتدار پاس جنگ در آغا لیو. چی دا مولا خورا کئی دور اللہ رحمنا شو تاولی لیل تدفن کولا. ویجی ندی خاوری دیدی دیدی کلیوان وی عجیبتو لی من ای قنبل قدر سمہو ین سوابو. عجب تولې مر دنیا تهقللو به هلی و تعجب د دغه چا د پااره چې دونیا ګوري او د دا خلاباد اے ګورو که نه ګورو تاسو پکلو کی او د ملک په او قتل چې دا ظالماننددي دله کور کې داستې یګوره د ظالم شام جا شه وي به اپیزود لاوله هر کلی کی هر چال د خپل محله او کلی یو تاریخ ده چې بای دي کلی کی دي سړي زم ظالم کړه او چایا مال او جان ته نه قتل اخرت جا به سش او دی سړي د شرافت ژوند ته ورو ده چا مال او حیا سره کار نو کمک غواړه یا کسبور ټوګڑا کوله بس پاغي صبر کړو نو دا حیادارو انجام منگو کتو او دا ظالمانو دا بے حیاء انجام منگو کتو ویزا تحجب کم چی دنیا گوری او دا دی دین قلابات گوری بیم پا دی زڑا لگو لے او آخرا خبر پک داوا وعجبتو لی من وې تعجب کوم چې ده چا یقین دې چې سبا لب حساب وي اې زموږی مان دې کړره چې دې زادي موږ مسلمانان دې زموږی مان دې چې سبا وې صاف کیږي ا سواب در رب خلود لري ا دې بیا مبلکه د زوای عزت مند دانیمګړي دنیا را چې دې سره او تاسو جوړو لتهړو یو هدیث فاق کراغلی امام ترمذی ذکر کړے او امام ترمذی حسن غریب ونموی او یو راوی کی په کلامم کړه خصوصن کی حدیث ذا فضائل دے او دا مضمون په نور او روایتو کراغل انده په نور روایتو کراغل انده نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي ويف الا له لم ياتي على القبر يوم الا تكلم فيه ويف دي قبر باني يرز رازي مگر دا قبر روزا خبري کوي ادا کوم قبر کي چمون به خقيقي ودې سكي خبري کوي دا الله حبيب وې خبري کوي سو و یا نا بیت الغربا زگور د ناشناوالی کوریم ناشناو کور لکنه رئی مرگو زن کده نا و قبر یا ناشناو کور لکنه مخی نچالی دلی نی کتلی اگرچه او رید نیدی و ایزا ده ناشناوالی ده غربت کوریم و انا بیت الوحدا او زه د یاوازي والي كورم خبري आवाज نه به سرپلاري نه به مور نه به نه به سر بچي نه به رشتداري نه به دادوستان وي بي وا انا بيت التراب او زه د خاور كورم وا انا بيت الذود او زه د چنجون د كورم عام مردگان بس خاور شي دیو جن شريعت حكم داري خبر پخاو ما خبر پخول حرام نارواري اک با دي در لوي جدار خونه ولا پاخه پاخه کا عماني پريزدا دا, دا هيله گر دي دل, دل رواني بازې د علم پجامه کې خلق له سوه يرګي چا په رتي طبي کې د په هی غمن کې خالی کنه خبر په خول سوي خبر یو لېشته بس بازې فقهاو دا ویلي چې کومه خارته روت د پی بیا واچو تشکر چې کوم خبرستان کې سو خبر نه په خای ال تق قبر نه قبر زې خلاسيږي نه هچ کوم ځای کې په گاټو او په هټو دنکا او په سمټي جوړ کو وصوره دیشی تیری کبرستان ڈک دا خدا سره چې یو د دا د خاورې شو نو پیزت احترام دا غاغ اڈو کی کپاتی یو طرف لی را جمع نبی ری اسلام فرمائی د مڈی اڈو کی ماتول دم را گناه لکه د جوندی چې ماتے پیزت اکی دا بلوار سر خاخ کا. گورا دا نبی ری اسلام د زمانه نا د مکی مکرمي قبرستان دي معلا او د مدینی منورې قبرستان دي بقيه تر اوسه پکې دفن کی ايو طرف لمړي کولا او کې اندازې لگولي جسم را وخت کې سكي څومره وخت داخله خوري کی نو هغه تر باندې بل طرف له دفن کی نو سمو دفن بیا په کمن کې سكي د ق د خاورو کور دی ده دا ق پهخول ایک تم بړی سره خیر کول غواړی یو روپ لږي زر روپ لږي شل زره لږي نو دا الله په دینو لګ او ساب د غ پلاره مور ل وخه. ا دا ممسلم د د شریت که د چاپلار او امور او بچو سییته موکو صیت د شریت مطابق نه دی لکه د چاپلار و د موشي د قبر به پخی. وس اللہ و رسول ویلې نه به پخه دلته بلار نه باندې کله چې د مور پلار, پلار وصیت د الله د دਿਲ مقابله کړه نو بیا مو فق او سید باندې زو عزت مندو عمل درامت ځکي قبر د پکهر دشي بس د خار یو دی شوي د زو عزت مندو د قبر سره روزانا وازونه کوي دا مضمون پا تبرانی شریف کم راغلی د ترمیدی شریف نه علاوه دا اللہ حبیف فرمائی پا قبر یورز ندازی مگرده سوئی یبن <تصفح> آدم نسیتنی علم تالم انی بیت الوحدتی و بیت الغربا و بیت الوحشتی و بیت الدود و بیت دویق الا من وسعنی الله علیه و ای قبر و ای بنی آدمه ظهیر کم طالبت نشته ز دیواز والکورم زام سره ګوره عمل مرګレ کا امخ د خبر عذاب یو اواتو جمعه کی ذکر کړو ناوی کی مو دی ګره د احرامل بقره حاضرې موز راشی او طرف لے قبر کیو دری کیوئی که ضرورت جوز موز پکار رازم رو جبل طرف لے والاڑا تا ٹھول اعمال بگوارے پا موکہ پکاری گی تا سول مخی جمعہ موز دروش شریف پا فضائل وانے بیانوں کو دا ایک او حدیث صحیح کې رازی تا اللہ حدیث کوئی ما یا امتیو کتو پولی سرات مانے کل غرزیدو کله راپا سیدو خڑپو سے والے تلے نشپ پولی سرات نو پمای چې کوم درود شریف ویل دی درود را وه ادا امتی ده لاس نهونی او نیمي په پولیس راته دا هر یو عمل به زما عزت کار پکار راځي ویزد یوازه والی کورم دا قران کچا مرګره کو دی په خبر کې دی او زه کیږي وبیت الغرباء او زه د غربت کورم وبیت الوحشتی او د وحشت کورم و بیت الدود او د چنجو مارانو لڑمانانو نڈک کورم و بیت او زکورم د تنګي مگر آسوک چې الله پی ما فراخ کی اب یاد اللہ حبیبو فرمائے لهم قبرم ما روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفرد نار رواه الطبرانیو فی لوسد و, و ای قبر یا یا باغیچا دا جنت دا باغیچونا یا یا وکند دا دا کند دا اورنا نو اله الالمین دی منگو تاسو تا قبر او خیرت زمائی زتمندو مخله لکی او دې دې د پاره د سياري توفيق دي الله مونترا کی امام ترمذی او حدیث ذکر کړه او دا مضمون په نورو روايات او کمره غل نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل حیا او کید الله نه حق حیا سیو فرمایل وای حیا امت اُمَّتُ وَي اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَا دَ الله نَهَاكَ او کِي په حق حيا سره قال قُلْنَا ابن مسعود رضی الله عنه وي مونږ ویا نبي الله انا لنستحي والحمد لله يدا الله پیغمبر مو خد الله نه حيا کو او پدې دا الله حمد ددا کو قال ليس ذلك ودا سندا لیکن الاستحیاء من الله حق الحیاء واذا علمنا حق حیاء اذا تحفظ الراس وما وعاء چه د سر حفاظت کی و ما وعاء د سر کی چسرا جمدی اے سر لوگو ری د سر حفاظت کے لیے کی سر کی دا غلطی لے استعمال ہے پڑی کہ وہ گنا دی وہ گنا غلط نے استعمالے پڑی سر کی جب دا جب غلط نے استعمالے وَتَحْفَظُ الْبَدْنَ وما حَوَا او حق ہے یادی تو ایچی دخیٹ افاظت دیوکو حرام او گندگی پکنا چے او کم وندہ منوبانی چی دا مشتمل لیچے ایک عورت دے بطکاراین کې لواست او جناو نو غندخ ارودان کې ولذكر الموت والبلا او حق یادې تواي چې مرګ رايات کا والبلا دا یاد ک چې زما داند د مونږ اډو کې بده قبر کويږي ومن رادلاخته ترهکه زی نه تدنیاڅوک چې د اخره را د لري د دنیا ضبو زیینت ترکي فمن فله ذلكک چا چې دا کار وکوو فقد شاحیا من الله حققل ه نود الله نه ح حیاوک دا مضمون په ګنوو روایاتو ک راغلی امام ترمذی رحم الله ذکر کړي اگر جی اوراوی پدی کې ضعیف ته نورو شواهد او متابعات سرا دا مضمون په غن او روايات او خراغله د مزمه عزت مند مرغ د سر د پاسه ولاړ دی چمګو تاسو د سوچ او د فکر جون تیر کو او دا الله رب العزت دل طرف ته زما زتمندو مند موږ او تاسو متوجي شو تخفل قبر او دا اخرت زما زتمندو مندو تیارې وکړو صبر غش پتن لګي چې سوخ راځي امام بخاري رحم الله او حديث ذکر کړي امام ترمذیب ذکر کړی عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذا بی من کی بی من کی بی من کی بی من کی بی من دی دوارو بی وینی وی لاسی پکیخو حدا دا صحابو شان لیچی و حدیث بیانائی نو آغا حالم ذکر کئی چی لاللہ حبیب سکڑی کلوی لاسی زمانی و لاس میں الله دا حبیب پلا سکیو کلوی میں شن رو مبارکو تا قتل دلتا صحابی وي خبر غره مال دمر یاد ده چې زم ما په دواړو غو د سيد العالمین او خاتم النبین صلى الله علیه و سلم لا سنہ مبارک فراتو فقال كن في الدنيا كانك غريب دنیا کدا شي جون تیرکا کانک غریب نه فاوکل کی لته ناشنه سو په جنینا او عابر السبيل یاد لاری تیری دن کې یو کلی باندې روانه خودی کلی کې استا سر کار نشته منځلي مقصود د مخ کې وې جو اندازې تیر کله کپلاره سوق تي لګي د اوسنۍ چې پلاره دیریږي غره نه د محلاتو جوړول سوچ کې ند سوقه وې یو وخت او د اشپسبا کوم چې لکه دمشیم بیا و چې سر سوق دي راوی سې کوي بیا خبر کیږي دا خبر موږ سیو وي د پراپي مونږان کې جمعه تراترو د شېنه پرېجو په کار د شي شړیدام ویږي دا د بیان اورېدل بیا وقار وي چې دیره ميره زبېدار ناشته وي دنیا کې دا چې ژوند تیر کله کلا پلار چې تیرېږي بلبر ځ اللهو خ د الله د حبی ل صحوي دی به دا خبره په زړي کله دای به و چې ماخام دی کو نو د سبا پهته مکېږه مکې چې سبا راضي او تا د خاارې شوي باروي چې سبا دی کو نو د ماخام انتظار م کوه سومره سومره خلک د ماخام په انتظار چې ماخام راضی راغ جناازم شوي قبر په جوړ وي. او اونې ساده صحت لذيذ بيماري لپاره انسان باندې بيماري مراضي وسروغ صحت نو سوقه کړه وای کله شړې بيمار شي الله ملائکه لوي وې دلغه عمل لکې چې د په صحت کې کولو همګم دعا کوو په کارم وې وې دعا ورته کوي جله دې قبل لپاره جوړ کیږي تاسو روغ نه کم نه کتل نه نه دا ستو او ګوګه ټکو مونږ وايي دا واه لوګي چې لې د خپل نه کمل لپاره جوړ کی اغه چې روغو نجومات کې جمع کې چا صحیح کړي نو قران شلکا لوې رسول خدای څنګه صحیح کړي دې پکه داسته هې یو ځای کې یو کب باور د شګل خبره کوله وی یو مسجد سره واکي او سره نو هغه مرش نو هغه بولا نه وی جنازه وبکي بیا غوړ ورځې جنازه نو کو ځوابا ته زمرږ برکاله ما وتی د ما په مزل دی, دی دې به په جمعه کې نه دی درې مونږ درس کاوه دې ماشه درس کې دی درې دې ما د مسلمانای په کار ندی څنګه په جنازه وکړه د مونږ د باز خلکو دازي چې جمعات وصله جمعات په سرګنو ویني نو جبا په بس د دنیا کار رې ويرونی سده صحت نزدې دې بیماری دې پر سبا او بیماریږي په بیماری کې بیا ګورې ستنې کیږي بیا کو بتا الله په خلک کې پسیپه حبوبل درکې اتاب وڑو بول و لوی حاجت تا بل شک بوزي رونی صد خپل صحت نه د بيمارۍ لپاره او د خپل ژوند د خپل مرګ لپاره لږ سم عزت بده چې مونږ تاسو د خپل قبر د اخرت فکر کو دا نشي د دنیا کار بنکه ورته الله حبيب یو حدیث دی ترمذي شریف عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دی الله حبيب په مونږ تیر شو مونگی او سفر سمولو اب باز جنو آیا تو پیداسی راگی بی دیوار مولیو لو پخوابا کشی دیوارو نا تو اید اللہ حبیب پیداسی دل کې سفر سمائی مونگی دا یو سفر دے خس لنا وحا زمونگی او سفر دے کمزور شوی نو مونگی سمو فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك وزنوين مرغ مغردين بزن راشي لا مانا نشي بتادي راسا كي سماوائ ما ديوار ليوكا ديوار لولون من نکل نكوتي جورون من نکو وقال بدا سي كوتي جوري شد تنلشولي بس تتتلاري لكو سمو خبر واؤ رئي لا شيا غسلی كور تايار کو ابه خزينوی شكور تنگ لده دغه کومه نه پدل د بیا د خپل کور له غروب شوګ نفرېزي دغه دنیا کارونه زما عزتوند د عام د شریعت حکم دی خو یقین به زموږ د الله په تقدیر اگر جوړه نیک شړی تپوس کړو ما د رزق باره کې دا پیځه خبره ولو کې ناغه ډیر پاده وي چې بیا د لیک کار له هره ضرورت نشي چې کیلو د تقدیرم نه ختاره زکار حکم هم قدر لوی چې په تقدیر دی یقین راغنه بیا به کار اندازي سره کې ځان بمړ کې را تب باقاعده جمع اله حاضرې کستا په جمعات کې سواظ نصیحت کیږي وې تب حاضرې نظم عزت مند کار بم کوو شوقو دکانداري کوو یو شوقو زمینداری کوو خدا دې چې اخیریت ته پدې باندې زما عزت مند هیرو نا مرگ د سر د پاسه ولاړ دی او د فتنو دور دے گورا دا اخیر اخیر امت تے دی امت نه پس بل امت نرازی دا اخیر تاکم کتاب الله چې مخل اپروت دے دا اخیر رنے کتاب دے دی پسی بل کتاب دنیا تا نرازی دا امت اخیر رنے او تے او داد اللہ حبیب گر مخل اویلی کل یو او مشروع نویر مولا مشروع ایلیو بس مولا مخل از ذہنی تیارو نبیرے صلی اللہ و سلام فرمائے وہی اللہ عافیت دے اومت پاولی شکی کر رسول او اخر امت لبڑے جہانات راضی مخ کی تیار کړی اخر امت لسره تئی د بکسمه قسم پریشاں رہی راضی خدا اومت ب اختیار رہی. دا اومت کفه درف شہیدان کی گی کسوں کی کسو کی وای دی خود خوب دا امت دا بن اسرائلو طول امتونو نکلکو دا بن اسرائلو سوسا و کالا فیران بچی کتلول بچی با فیداشو اذا مورت جولین بیواو سو اگو ای با کتلو زب حویکو دن نیڑولیو دا امت خلوی امت تیه تا اللہ حبیف په پخوا امتیان بیراوستن اپنی سر بیورتارکی خوا ک دی دین او د ایمان نه واپس کیږي کوم دی ريبو دغه به نه او به رې به ایمان نه پرې توب رېبل وکې دل یو ټکړه به یو په لغرزه د بل بل فلا خو دې شي د دل نه بن نک ند او مدا غیر او شدت کنه دې ا الله حبیب فرمایې پخوانو خوانو امتن کیو مسلمانان بزالمانو د دین دشمنان او او د مخ کې نه به ورتد او سپنی منګز جوړ کړی نو دغ د اډکونه پههغې ووهسه کوله منګ سکوله به ډو کې به داسې پاتې شول سنو شويماتاپ شوي نو د ت مت کو خیرره او مت دا مت خو به مثال پیش کوي چې د غې مثال باډو مخکې او متونو کې نه د وزت مندو د دا د الله حب مونږ تاسه د تصلی دپاره خبر را کړی. کی <الؑ> عافیت د دې امت په ولې سکه <کیو> اخر امت څخه وټه کرے به دا ویږي خداګور د ظلم دور تیر شي حجاج ابن یوسف په امت باندې سورکه خوا د ترمذی شریف کې راغلي یو لاک شل ذره خلک لاستړي قتل کله چې وکړه دا هغه چی قلم دلان دی راغلي دې له چې سور و جدي یو لاکھ شل ذره خلک حجاج لاس قتل کړو لیکن نن حجاج تا هغه څو بی شي در کړی استا شو مظلومان او خبر کړي او ظالم په قبر کې ده ظالم سه حال ده او مظلوم سه حال ده هر صدئي کې د امت سرا ارجا خپل برخه خوارې کړي دیو جنا فرض دک احمد د ارس حدی ده الله د حبیب د الکونو شو حذابې اعداده د امه یولې ور یو حافظ قران بدله څو کسانو شفاعت کوي او شهید بدله څو کوي شهید راویاو کسانو څ کوي شفاعت وکړي دغه را شهید به جنتی دي او اویا کسان جدي زاد سر جنت له وزي دیو جنردي اومت بدوم رلوي ته اعداد دي د جنت یارو چې دوه بدبل چا دیو فیر به دي شریف کی حدیث او اورو کتابونو کې راغلې پاورز د آمد د جنت یا نو بشپکښلی صفونه یوره اول لا په ستل په یو یو صف کې با سمره سمره خلق وی په یو یو صف کې با سمره سمره خلق وی په دې کې باثیا صفونه د امتی زموږ د مخ کې پزړو ګونو امتو نه دا څلوي صفونه بدای وی اے دا امتی आवाज د دې د جنت د لو مقابله و څنګه شکو له ادم را خلک به جنت تزيد الله حبيب فرمای مثال پیش کوې د فلاني خار ناروا والا سر بسره پوري به د جنت دروازه ای لکه تاسو څه څه کوی دې نه کراچی به د جنت سی دروازه وای خدای الله حبيب وې دا څه وخبره شي چې د ټیل د وجه نه پکړشي کې او د خلک به جنت ته ژوند دا امت په پدی ټاکارو په صبر په برداش برداشت د ظلم دورم دیریږي او د مظلومیت دورم دیږي تاسو ګورئ چا چې پردیسب کې نیولی او ټولې نیولی ولی امن د خارو د لات دی او هغه چا چې ویږي اورسته غب د خارو د لات دی چا کوال کول او کول کن امن د خارو د لات دی اګه چاوی وایې ملي چې تپوسی ورښتا د خارو د لار دی وې خو یبه اثر وایې د رشتیاو زکه ناسیو اګه چي والی کړي وو ظلم وکړي د اغس حال لې او اګه صبر کړي وو دغه حال لې چې صبر کړي وو دغه حال لې نو دا دنیا چې چا صبر سره دی رکا برداشت سره دی رکا إله <سؤال> هلالبین <سؤال> بور درر لوی اجرونه ورګی اصابر میا ورځ نه داب همیشه د پارسی ابيشد پارت د جنت د طلو پرواز الله د حبیب ملاوي دو پري و امت زمايت پر دو صبر کئ إله هلالبینا زموږ د ټول خاتمه په ایمان کئ يا رب کریم مږ تا زموږ والدين او تا استادان او تا اصول فروع تا مرو جواندو تا واړه او لوی گناهونه معاف الله سمر ریواران دی کورونو سپټالو نو پیته ورته شفای کاملہ آجلو ورته صبر امين زموږ د دی دې لرور د سردار علی بای چې دا شهید شه می دعا ورته وغواړی چې لاح الامین ايت جنتی فردوس ورکی او والدين نو تاس پسمندگان نو ته الله صبر جمیل ورکی الله ترنن رضی پوری صبر وردا گا نو وفارش وی زموږ صبر شهداش شو وی الله د ټول درجات بلند کی او جنت فردوس غولور کی الله دې امت په منس کې جوړ اتحاد او اتحاد دراولې الله موږ په خپل ایمان او دین او حیا باندې قائم او دائم ساتي طرف رسول ګو پورې الله د ټول امت استقامت نصیب کی الله د ټول امت استقامت الٰہی العالمین نصیب کی الله زمو ټول د دې دنيوي پریشانۍ کی دوا غوړی الله دا خیر په قدر ضرورت باران ته موږ روړی الله دا خیر په قدر ضرورت باران ته موږ روړی الٰہی العالمینا څومره بی ګناب دیوان دیتی راخلاص کې الله دا هر امتی دا مال جان او د حیا حفاظت فرماي الله دین ملک او ملک نبار چې څومره بدب نې وي او د مسلمانانو مال جان دا په امن نه دے الله دا هر چا دا مال جان او د حیا حفاظت وکړه رب کریم معمر دینی حق شو دی الله تر قیامت پورې قائم دائم او او د دین صبر او لوغا دی, دی الله دا ختم کړي زموږ حرمین شریفین د خپل عام معمول مطابق الله کولاو کې دا بيماری پریشانی د امت مسلمانا الاله لامین الذل کې الله صبر کفر محاربین دی ظالمان دی الله کنه نصیب کې هدایت وی تور ته هدایت وکي او کنه نصیب کې هدایت نه یو امت مسلمه پریشانه کړی نو الله د مخکې کفار سره څنګه تا معامله کړی او ظالمان سره دایم په هغه لار روان کی او دی دای شرم هغه معاملو کې څنګه ستاسو عادت ته وغ بدلي کی نا او څنګه تا د مزګومان او سره د مدد او سرت واده فرمایلي. باقي بیماران د دعاو بار کیږي. الله تعالی شفای کاملہ عاجل ور نصیب کړي. الله زموږ مدرسې او نور سور ضرورتياد کیداده غیب د خزانو نور رب کریمه فرک. ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقینا عذاب النار.